«По нові групи». Увесь день, поки не з'являлись підвода із заступами, кожен в'язень чекав черги на смерть. Надвечір в очах темніло, все розпливалося, знеселені руки повисали мотузками. Кожен думав, сьогодні пронесло, отже завтра неодмінно кінець моєму життю. Хотілося зібрати всіх городян, поговорити з ними, підбадьорити людей, як це робили в багатьох населених пунктах. Та на цей раз не встигли. Щойно закінчили вивезення трофейних боєприпасів і зброї, німецькі танки загоркотіли по вулицях. Наша застава прогавила їх появу, не встигла відкрити вогонь. Виходили з садами, городами, в різних напрямках, розбившись на невеликі групи. Підвечір усі за винятком Радика зібралися в Спадщанському лісі. В місті він отпросився в батька дошкільних друзів. Деякі з них часто допомагали нам. Здобували всілякі відомості про ворога, малювали плакати, писали листівки, розклеювали їх на парканах. У Радика виникла ідея створити в загоні бойову групу однокласників. От він і хотів поговорити про це з хлопцями та дівчатами. Семен Васильович і Домна Данилівна цілу ніч хвилювалися. Думали, що син не встиг вибратися з міста і потрапив до рук окупантів. Але вранці Радик прибув. Він приїхав із застави на підводі. Своїх товаришів йому не вдалося привезти. Ворожі танки вдерлися в місто раніше, ніж устиг зібрати друзів. До півночі Радик пролежав у канаві на околиці міста. Він і тут не гаяв часу даремно. Весь час стежив за пересуванням противника, приніс цінні відомості про ворожі сили, що захопили Путивль. Табори об'єднаних загонів розкинулися на великому просторі по обох берегах Клевені, на стиках Путивльського, Конотопського, Глухівського і Шалигінського районів. Розташування кожної з загонів наче тяжило до свого району, до сіл, з яких прийшли бійці – де в багатьох з них були десятки родичів і знайомих партизанських помічників. Завдяки їм наш вплив поширився далеко за межі дислокації загонів. Об'єднаний штаб розташувався під прикриттям Путивльського загону у північно-західному куті Спадщанського лісу біля річки Звань, однієї з приток Клевені. Тільки на швидку руч споруджених куренів, замаскованих зеленим віттям, Погідна радіостанція, невигадливий столик на галявинці під креслатим дубом, за яким працював Базима. От майже і все майно нашого штабу, який керував бойовою діяльністю п'яти партизанських загонів. Намагаючись розгромити нас, гітлерівці розпочинали одну операцію за одною. 28 травня до лісу вдерлося вісім танків, чотири бронєвики і солдатня на тридцяти автомашинах. Двом танкам і піхоті, що супроводжувало їх, вдалося проникнути до садиби лісника. Та втративши 30 чоловік убитими, карателі просуватися далі не наважились. Наступного дня вони знову заглибились у ліс, але втративши два танки і півсотні солдатів, теж повернули круто назад. Через кілька днів окупанти ще раз атакували нас. Після артилерійської підготовки з далекобійних гармат 10 танків у супроводі автоматників увійшли в ліс з півночі від Старої Шарпівки. Натрапивши на болото, танки зупинилися і відкрили вогонь по табору Путивльського загону. Під прикриттям масованого вогню ворожі автомашини з піхотою все далі проникали в ліс. Противник хотів відрізати штаб і путивлян від інших загонів, розташованих за Клевенню. Проте у вирішальну мить бою фашисти злякалися, що інші партизанські загони можуть ударити їм у тил і відступили в потивлі. Зазнавши ряд невдач, окупанти на деякий час притихли. Майже вся частина Сумської області, що лежить на північ від Сейму, опинилася під контролем партизанських загонів. Німецько-фашистські гарнізони тепер знаходились лише в районних центрах, де вони, займаючи кругову оборону, були по суті блоковані. Партизанські групи вільно кочували по своїх районах. З ними в села за десятки кілометрів від таборів, месників, ходили наші агітатори. Всі шляхи північної частини Сумщини в бік фронту були закриті для ворожого автотранспорту.